Rómarja bréfið 11. kafli. Ég spyr nú. Hefur guð útskófað líð sinn öðrunar? Sjálfur er ég Israels maður af kyni Abrahams ætt kvísl Benjamíns. Guð hefur ekki útskófað líð sínum sem hann þekti fyrirfram. Ég minni og það sem ritningin segir í kaflanum um Elía. Hvernig hann kemur fram fyrir Guð með kæru á hendur Ísræl? Drottin, spámen þína hafa þeir drepið og rifið neyður öllturuð þín. Ég er einn eftir og þeir setjum líf mitt. En hvaða svar færan hjá Guði? Ég hef tekið frá handa mér sjö þúsundir manna sem hafa ekki beikt knésinn fyrir baln. Eins er á okkar tíma leifar eftir sem Guð hefur valið af náð. En síða það af náð er það ekki vegna verka, þá veri náðin ekki orðin náð. Hvað merkir þetta? Að það sem Ísrael keppir eftir hloknaðist honum ekki, en útvöldum hloknaðist það. Hinnir urðu fórhertir eins og reytað er. Guð gaf þeim um sljóan anda, augu sem sjá ekki, eiru sem heyra ekki allt fram á þennan dag. Og daví segir, verði borðhald þeirra snara og gildra þeim til falls og refsingar. Blindist augu þeirra að þeir sjá ekki og ger bak þeirra bógið um aldur. Nú spyr ég, Prösuðu þá Ísraelsmenn til þess að falla að fullu? Fjarri fer því. Fall þeirra varð heiðingum hjálpræði. Það átti að vekja afbríði hjá geiðingum. Hafi fall þeirra orðið heiminum auður og ófarir þeirra heiðingum auður? hve miklu mun þá muna þegar þeir koma allir með tölu? En við ykkur heiðingar, segi Nú er ég einmitt postul í heiðingja og þá þjónustu veksamma ég. Vera mætti að ég gæti vakið afbríði hjá ættmennum mínum og frelsað einhverja þeirra. Fyrst það varð sáttar fyrir heimin að þeim var hafnað. Hvað verður þá upptaka þeirra annað en líf af döðum? Ef frumgróðin er heilagur, er einnig degið það. Og ef rótin er heilag, eru einni greinarnar það En þótt nokkrar af greinunum hafi verið brotnar af og hafir þú sem ert villiolíuveður verið græddur inn í þeirra stað og fáir með öðrum greinum að njóta rótarsafa olíuveðarins skaltu ekki stæra við gegn hinum ef þú gerir það skaltu vita að þú berð ekki rótina heldur rótin þig Þú kannst þá að segja, greinarnar voru brotnar af til þess að ég er við grættur við. Rétt er það. Þær voru brotnar af vegna vantróar, en vegna trúar þinnar stendst þú. Rektu þér ekki upp. Varaðu þig heldur. Hafi guð ekki þyrmt hinum náttúrulegu greinum, munan ekki heldur þyrma þér. Sjá hér bæði gesku guðs og strangleika. Hann er strangur við þá sem fjallu en geskur íkur við þig ef þú treystir áfram á gesku hans. Annars verður þú einnig af haugvinn. En hinnur verða og grættir við eður láta af vantrúsinni því að megnur er guð þess að græða þá við á ný. Þú varst höggvinn af þeim vilta oljuviði sem þú ert að eðli til sprottin af og varst gaggstætt eðli náttúrunar grættur við ræktaðan oljuvið. Hve miklu fremur munu þá þessar náttúrulegu greinar verða grættar við sinn eigin oljuvið? Ég vil, bræður mínur og systur, að þið varist að ofmeta eigið hyggjuviðt. Því vil ég að þið þekkið þennan leyndardóm. Nokkur hluti Ísraels er forhertur orðin og þá varir uns allir heiðingar eru komnir inn. En þá mun allur Ísraels frelsast eins og reytað er. Frá Sýjón mun frelsarin koma og útrýma guðleysi frá Jakob og þetta er sáttmálu minn við þá þegar ég tek burt sindir þeirra. Í ljósi fagnaðar eritið eru þeir óvinnir guðs. Það var til þess þið fenguð að heyra fagnaðar erindið. En í ljósi út valningar sinnar eru þeir elskaðir sakir forfæðrana. Guð yðrar ekki náðargjafasinna og köllunar. Þið voruð fyrrum óhlíðin guði en hafið nú hlotið miskun vegna óhlíðni þeirra. Eins hafa þeir nú orðið óhlýðinir svo að þiði hlýtuð miskun til þessa að þeim mætti einnig verða miskunnað. Guð hefur gefið alla menn óhlýðinni á vald til þess að hann geti miskunnað öllum. Hvílíkt djúb ríkdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu óransakandi dómar hans og órekjandi veir hans. Hver hefur þekkt huga drottins? Eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrra bragði gefið honum og átt að fá það endur goldið? Frá honum, fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dyrð um aldir alda. Amen.